Bueno, batzen goea, eta kojonatuta, embezatak handikusita, baina, bueno... Hor duen, e, nik egin goez, pixar, e, kokatu gero, e, kike kontatuko duena... E, kokatu, ez? Eta e, itzaldearen izena da, baserritik, irira. E? Orduan hori, azten da pixar, e, mamitzen edo, emeretzi garren, mendearen, e, bigarren erdialdean. Hor, e? e, donostia ekartzen dute iriburutza, Len Tolosa eta Txandaka ibilidaur ta konostira tortzen da eta bueno, e, horrekin batera trena ekartzeko asmoak eta hasten dira mugitzen ere bai eta e, Europan hiriak modernizatzen hasten dira. Eta hasten dira hiri guztietan edo hiri askotan ba, zabalguneak edo entsantziak eta gait. Eta ordun egiten dute ba, Bordelekoa eta oso arrakasta handia dauka eta berazten dira egiten ba Parisen eta Barcelona eta o Eta ordun ba, Donostiko Jauntxoek edo pixkate dirua zeukatenek ba or, e, bere txikian ba halako zerbait nahi dute Donostik, ezta? Eta eh ordun ba azkenean eh 1863an Arresia botatzen dute. Urrengo urtean trena iristen da eta horrazten da dan aldatze. E? Azten dira txak eraikitzen, dala zabaltzen eta bueno, eta ordun garai hortan ba, hasiko gara ikusten, gure guzuan nola pasan. Eta, bueno, hasiko gara bisoak, kontatzen e, mugak eta nola zeuden. Eta orduan duan, bueno, ba, gara hiartan, gura osoan, ba, bueno, gara hiartako mugak, gaur egun trenak eta, tre, eta karreterak eta daude, baina gara hartan muga guztia ziren orografikoak, eta batez ere gure kasuan errekak, ez? Eta gure... Bueno, hemen eskubi partean daukagun muga da altzarekin geneukan muga. Eta bueno, altzarekin esaten ez orain hemen, bueno, intxaurrondo auzoa dago, baino intxaurrondo berri hori edo, hori berria da eta, eta horretzegoen bueno, hori edo egia san, txararaino edo eta hortik aurrera ja e, altza san, eh? Eta ordun, eh hor muga egiten zuen u, ubarreka, ubako errekak, ubarrekak, zta? Eta hori hasten zen hemen, e, Ametsaña, Mendiaren Magalean, eta gero Ametsagaña parketik, ba, quartelen ba, aldera, askeneko bukarak aldera do sie Eta ateratzen sani baian, ba, hor espartzoko zubia badizue, hor orain aldatu duten zubi hori, justu kortela bukatuta, ba, hor Eta bueno, erreka guzti hauetatik ba, hau da oraindik dik e, zati batean bintzat ikusi gaiteken bakarra Hor eh? sartzen bazarete ametsagainako parkera, lehenengo gumen jolazak eta dago hor Eta hor zulu horretan, hor ba, dago, dago erreka Gola, sasi hajanda egena, eta hor gutxekin, zer gaineak gara ja ez da torkiogurik inundik Jadana kanalitzatuta dago Eta, bueno, eta aska bat ere badago hor, ba, garaibatean e, inguruko bazerritarrek, ba, etxean ura eukio erretik, abiltzen biltzen zutenan. Hmm? Eta, <coughs> gero, hurrengo humuga, bat hor, pixka, txara baino pixkatu nuntzago, hor, erreka bat hezten zan, gero, kotxerasetik, edo, humuga egiten zuen hintxaurrondo, zarra hintxaurrondo, marru txipidekin, eta gero, horrek, bat egiten zuen, gure iparraldeko mugarekin, eta iparraldeko muga mugazan, txofre erreka eh orain grossekin daukago trena da baina garai batean trenik etzegoenean ba ba txofre errekasan eta txofre erreka trena baina huntzago zeuden ordun mirakruzetik edo ez etorren eh eta ordun gaur egungo mirakruz horretan ba bazio den egiako baserriak eh? eta, eta... hau txofreko iturria da Gusto e, mugaren besta zegoen, baina bertu, eta oso kogean da kegela biltzen zuen, oski. Eta hor dungo, bueno, hori hauri gero zetorren zueizti aldera. Hor eh? zueizti aldean zegoen, San Francisco konventua, askotan ipatuko dugunaz, eta oso puntu, bueno, toki guztietan agertzen dana, oso sarra, eta oso toki estrategikoan zegoena eh? ok ez? egungo horregunko zueizti. E, gero miserikordia esan zen, eta, eta lehenengo ba... E, San Francisco komentua. Eta hor, ba urumearekin egiten ezuen gura. Le urumean ateratzen zen. Eta gero, bueno, ba muga nagusia edo, ba iriarekin genuekana urumea, baina hortaz gero herutzen go du bizkat. Eta gero bideak aipatuko ditut. Ba bideak hau ez ziren gari hartoko bidea gutxi gorabehera gaur egun daudenak. Eh Ba, Horri jau da Ernanila, Donostia Ernanis, di Gaur egungo Egia, Kalea eta Lojolara di Juana e, Gorri ja Donostia Altza alda, Aldakonea, Txurkone, Altza Konkorrenea Kamposan toko egoera, Carmen Gohama, gero, gero zuten Aldapa Eta gero bazegoen beste bide bat hemen ba, Mundeizko jendeak eta arabiltzen zuena Hemen bazerriak eta seduen oski Eta, zer e, bide hauek erabiltzen zituzten, hausoko, ba, beko partera edo goiko partera etortzeko, horrengo eh? parke, parketik. Eta, gero, mori hau ba, Donostia-Pasaia bidea. Eta Donostia-Pasaia bidea ez zi joan mirakuruz kaletik, mirakuruz kaletzen esistitzen, eta gainera hau dana zen goiko partean. Orduan, klaro, e, e, bidea zean kaltzada egia gutxi gora bera. Eh? Nuski, ondarretik ez da ezibiltzeko, ba, kaltzada egite hori mendia bilatzen zuten, basai e, aldera guteko. Eta, hau edira bideak, eta gutxi gara bera, ba, gaur, dezko, gaur egun dozkoagunak, e, falta dira hemen, jaialaikoa, mundazkoa, eta ametsa gaina. Eta... eta beste zer gutxi aldatu da. Pero, bueno, bide eskiak eta daude, baina bide nagoziak. Eta, ja azkena, ba hemen, lehen esan dut, gurumearekin geneukan gu, Hori bueno, pixkatu lertzeko, ulertu behar dugu marra, ezk, eh, hemen marrastu dudan, marra beltzonetatik ezkerretara, segon guztia, dan azala padura eta ondarra, eta ura, bai? Orduan, hau hemen azten zen, beti mendiaren kontra, gulia, mirakruz, eh, mandazko dukea, atotxa, eh? atotxa mandazko duke galea, eh? Eta gero, muunda ez bidea Hor hmm? Orduan hau dana hor dun, ondarra Eta hori, hemen ikusten da Mapa hontan ikusten duzue, beha hori, hemen jartzen duzue haurez de San Francisco, San Francisco Hondarrak Eta hau dana ondarra Hau da Mirakuz Hau da San Francisco, Auda, e, San Francisco konventua Hau Santa Catalina, Zubia, ingur honetan zegon bakarra, eta hemen bat atotxa. Eh? Eta atotxa, bagarai altan, dirudienez, ba oso paseo ederra zen, eta donostiako jendea, bat ortzen zen, horreak eh, pasiatzera, eta... Gauza bera, San Francisco konventua, ondarrak, eta gure gure ondartza, egiak ondartza, ez? Imaginatu ze ondartza ondia beno ganor. Eh, hau da, A ber, hau da San Francisco komentutik zuhaiztitik ateratakoa, edo marraztutakoa, ez da? Hortoan e, hori da, hau da gure hondartza, ez? E, bueno, hori, e, romantizismo garaiko irudia huedanak dira oso esageratuak, honeako eta txarreak. Hortoan hau, honi jarri zikin pixka bat eta eta, bueno, imaginatu jendea gara, baserritarrakezi joazen idiekin eta indotorek antzita, baina, bueno, gutxi gora bera hau Eta hemen curioso aipatzeko garazki ba, ba bueno, hemen Santa ba bueno, zubi egiten ari dira, hau da mm, egurrezkoa, egiten ari da zubia. eta ordura arte zegoena bauzan, dirudienez, ba, ba zubi pontonero bat esate zaiona, eta zubi pontoneroa da e, txalupak pegatuta egiten dana, es? Eta hemen azpian ba, txalupak gikus dituzu, pegatuta pegapega egin da bata bestean ondoren, Eta hoien gainean, ba egurrezko pasarela badago, Eta hori zen zuia. Hmm? Eta, bueno, hor duen... Hauzan ikuspegia, ez? Ondartxan zan. Hor duen, imaginatu, geizten zaretelea, kalean bera, eta geizten zarete nean pare hortara edo, ba hor... Hora ondartxazten da, gara ondartxazten da. Eta hor da kasu, e, ba, bueno, ondarra, han bean ibaia, eta eta atzean, ba, ba donostia, bain hori, arresiaren barruan, ez? Hor izan, paisa. Eta hor nola batean, baltxatzen dute muntua bat, e, terraplen bat, edo eta muntua horren gainean, trenbidea. Muntua bat, bi metrokoa bueno, ikusten da horre, gorrozen ikusten da, ez? Eh? Zueiztin horre ikusten da trena nola dihoen, ez? Eh? Ba hor, imaginatu, muntua bat bi metrokoa eta hor trena. Eta hor ez dago pasa biderik, ez dago pasa biderik, e, e, bueno, gaur egun dagoen ant, e, iztuetak alean edo azpiti dagoen hori, besterik etze goen. Eh? Orduan, Ordua nugu or gelditu gara. Eh, iria zabaltzen hasten da, eraikitzen eta hasten dira eta hor ja bi martxa daude. Han martxa bat dago eta den beste beste martxa badago. Bi velocidad de ODE de hmm? Eta bueno, eta eta hori da Kikek kontatuko duena, nola martxa horiek nola ezkoa zen da bakuitza beraldetik eta Baina, horregatik esaten dugu, gure benetako muga, ba, ba, igual trena izan zela, eta ez, Ibaia, ez? ez ibaiaren aldontan daude Frantziako pasealekua, eta Ibaiaaren aldontan dago Ramo Maria Lili, eta bar, eta bar. Baina, trenaaren aldontan, ja gauza, beste, beste, beste historia, bat. Eta... Baina, txaldean guztia.